Mi leszel, ha nagy leszel? Kérdezik naponta, de hiába ismétlem egyre hangosabban a választ, hogy fiú, fiú, fiú leszek. Kislányom, ne nevettes. Mondják, és nem nevetnek. A hercegnős paplan alatt ebi halakra gondolok. Nekem is testrészeim nőnek a hiány helyén, csak várni kell. Akkor majd megmutatom anyának, és új tusfürdőt vesznek nekem. Egy fiúnak nem lehet virágillata, mondják, és nem lesz virágillatom. Trikóban tornázhatok majd, és többé nem szaladok neki a tükörnek, mert messziről felismerem magam.